Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida, descontente, reposa u lá no céu eternamente e viva eu cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se concente. não te esqueças d a q u e l e amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste e se vires que p o d e merecer tal alguma coisa a dor que me ficou d a m á g o a s e m remédio de perder-te r o g a a Deus que teus anos encurtou que tão cedo de cá me l e v a a ver-te com ã o cedo de meus olhos te levou